Gártokban, az alkirály helyén. Gártokot az irodalomból nyugat-tibet fővárosa az alkirály helyeként ismertük, és a földrajz könyvekből tudtuk, hogy a világ legmagasabban fekvő városa. Amikor azonban ez a híres hely végre elénk tárult, majdnem nevettünk. Először csak egy pár nomád sátrat láttunk, melyek elszórtan álltak az óriási síkságon. Aztán néhány vályog és gyeptéglakunyhó tűnt fel. Ez volt gártok. Néhány csatangoló kutyán kívül egyetlen élőlényt sem lehetett látni. A kártánk csónak az indús egy mellék folyójának a partján ütöttük fel kis sátrainkat. Végre néhány kívánciskodó jött oda, és tőlük tudtuk meg, hogy a két magas magasrangú tisztviselő közül egyik sincs most itt, és csupán a második alkirály helyettese fogadhat bennünket. Még ugyanaznap elébe járultunk kérésünkkel. Már a hivatal épületbe való belépéskor mélyen meg kellett hajolnunk, mert ajtó helyett csak egy lyuktátongott, amelyen egy piszkos függöny lógott. Egy sötét helyiségbe jutottunk, ahol az ablakokat papírral ragasztották be. Amikor szemünk végre hozzászokott a homályhoz, egy intelligens, előkelő férfit láttunk ülésben ülni. Bal fülében rangjának jeleként egy körülbelül 15 cm hosszú fülbevaló lógott. Rajta kívül egy asszony volt még jelen, később kiderült, hogy annak a tisztviselőnek a felesége, aki elutazott. Mögöttünk gyerekek és szolgák tódultak befelé, akik közelről akarták látni a különös idegeneket. Nagyon udvariasan helyjel kínáltak bennünket, és azonnal szállított hús, sajtot, vajat és teát hoztak elő. Szívélyes légkör uralkodott, és ez igen jól esett nekünk. Egy angol-tibeti szótár segítségével és taglejtésekkel kísérve a beszélgetés is elég élénken folyt. Újra neménkedni keztünk, és ezt az első találkozást óvatosságból még nem használtuk fel arra, hogy előhozakodjunk minden gondunkkal. Elmondtuk, hogy német szökevények vagyunk, és jeleztük, hogy a semleges tibet vendégbarátságát szeretnénk kérni. Másnap csekély ajándékként gyógyszereket hoztam az alkirály helyettesnek. Nagyon megörült neki, megkérdezte alkalmazások módját és mindent pontosan följegyzett. Eközben megkockáztattuk a kérdést, nem volna -e hajlandó nekünk útlevelet kiállítani. Nem utasította el kereken a kérésünket, azt mondta, hogy legyünk türelemmel felettes a megérkezéséig, aki éppen zarándok útra ment a Kánylász hegyéhez. Néhány napon belül várták visszatértét. Időközben egyre jobban összebarátkoztunk a helyettessel, akinek egy gyújtó lencsét is ajándékoztam, amelyet Tibetben nagyon jól lehetett használni. A szokásos viszonzás nem váratott sokáig magára. Egy délután teherhordók vajat, húst és lisztet hoztak a sátrainkhoz. Mögöttük lépkedett szolgák kíséretében az alkirály helyettes, hogy viszontlátogatást tegyen nálunk. De minél jobban közeledett a nap, melyre feletteseinek visszatértét várta, annál észrevehetőbben lenyhult irántunk való szívélyessége, és csak nem egészen visszahúzódott tőlünk. Nyomasztani kezdte a felelősség. Nem sokára már élelmiszereket sem mert nekünk eladni. Néhány indiai kereskedő viszont jó pénzért szívesen kisegített bennünket. Egy délelőtt aztán csengő csilingelés hallatszott a távolból és egy óriási összvérkaraván közeledett a faluhoz. Katonák lovagoltak elől, aztán szolgák és szolgálók hada következett, és utánuk jöttek lóháton méltóság teljesen a tibeti nemesség tagjai, akiket itt láthattunk először. A két alkirály közül, akiket Tibetben Kárpönnek hívnak, a magasabb rangú volt az, aki most bevonult. Ő is felesége pompás sejemruhát viselt, értékes öveiken, Pisztolyok lógtak. Az egész falu összefutott, hogy nem ulasszon el semmit ebből a látványosságból. A karpőn megérkezése után ünnepélyes menetben rögtön a kolostorba vonult, hogy hálát adjon az isteneknek a zarándok útról való szerencsés visszatéréséért. Az általános izgalom ránk is átragadt. Ausnájter rövid levelet fogalmazott, melyben kihallgatást kértünk. Amikor erre nem jött válasz, nem vártunk tovább, és késő délután felkerekedtünk, hogy látogatást tegyünk a karpönnél. Háza nem különbözött lényegesen a helyettesétől, csak a belső berendezés volt tisztább és szolidabb. A karpön magasrangú hivatalnok, aki viselésének ideje alatt a negyedik legmagasabb nemesi rangot mondhatja magáénak. Öt kerület tartozik alá. Ezeket ötödik, hatodik és hetedik rangfokozatú nemesek igazgatják. Ő maga hivatalnokoskodásának időtartama alatt feltűzött hajában aranyamulettet visel, ezt azonban csak gártoki tartózkodása idején teheti. Lászában csak az ötödik rangfokozatba tartozik. Tibet egész nemességét ugyanis hét rangfokozatba osztották. Ezek közül az elsőbe egyedül a dalai láma tartozik. Minden világi méltóság feltűzve viseli a haját. A szerzetesek kopaszok, a közönséges tibetiek pedig coffot hordanak. Most tehát egy hatalmas férfiúval álltunk szemben. Részletesen előadtuk esetünket, és a kárpőn szer fölött barátságosan hallgatott bennünket. Gyakran nem tudta mosolyát elfolytani hiányos nyelvismeretünket halva, és kísérete is néha-néha hangosan fölnevetett de ez csak fokozta a társalgás ízességét és a barátságos hangulatot. A Karpön megígérte, hogy alaposan megfontolja, és kollégája megbeszéli ügyünket a helyettesével. A beszélgetés követően gazdagon megvendégeltek, és európai módon elkészített tejával kínáltak bennünket. Utána a Karpön ajándékokat küldött a sátrainkba, és mi reménnyel el. A következő fogadás kisé formálisabb, de mégis szívélyes volt. olyan igazi hivatalos találkozó. A karpön magasan ült, mellette kissé alacsonyabban a másik karpön helyettese. Egy alacsony asztalon egy halom tibeti nyelvű levél hevert. A karpön közölte, hogy csak gári tartományra terjedő hatájjal adhat nekünk útlevelet és eszközöket. Messzebb semmi esetre sem szabad behatolnunk Tibet belsejébe. Gyorsan megtárgyaltuk a dolgot egymás között. Majd azt a javaslatot tettük, hogy állítson ki nekünk egy Nepál határáig szóló útlevelet. Ebben némi habozás után belement és azt is megígérte, hogy levelet küld a Lászai központi kormánynak, amelyben előterjeszti kívánságainkat. Felhívta azonban figyelmünket, hogy a válasz csak hónapok múlva érkezhet meg. Ezt nem akartuk itt bevárni, mert tervünket tovább haladni kelet felé nem adtuk fel, és minden áron folytatni akartuk az utazást. Mivel Nepál semleges ország volt, ezen kívül a számunkra kedvező irányban feküdt, elégedettek voltunk a tárgyalás eredményével. Aztán a Karpön barátságosan felkért bennünket maradjunk még néhány napig a vendégei, mert Málhás állatokat és egy kísérőt keres még számunkra. Három nap múlva kézbesítették az útlevelünket, melyben a következő helység nevekkel jelezték az útirányt. Nkanghyu, szerszok, Münce, Barká, Tokchen, Lülung, Samcsang, Tuxum, gyábnak. Az áll továbbá benne, hogy jogongban áll két jakot igénybe venni. Különös fontossággal bírt azonban az az áradék, hogy a lakosság köteles nekünk a szokásos helyi árakon élelmiszert adni. Tüzelőanyaghoz és tűzhely szolgákhoz is ingyen juthattunk. Boldogok voltunk, hogy ilyen sokat értünk el. A karpön még búcsú ebédet adott a tiszteletünkre, melyen sikerrel eladtam neki az órámat. Utána becsület szavunkat adtuk, hogy az ő tartománya felől nem megyünk lássába. Végül búcsút vettünk Gártoktól. Amikor július 13-án útra keltünk, egész tekintélyes kis karavánt tudhattunk magunkénak. A podgyászunkat két jak vitte, ezeket egy nomád hajtotta, aztán következett az én kis szamaram, amely szépen felépült, és most csupán egy teás üstöt kellett cipelnie. Kísérőnk egy Norbu nevű fiatal tibeti lóhától jött, mi hárman európaiak, kevésbé urasan, gyalog.